Vom continua astăzi să vorbim despre înfrânare, luând model viața monahilor, spre care fiecare creștin trebuie să tindă. Ruperea de lume a monahilor este întărită prin trei voturi. Votul sărăciei, al castității și al ascultării. Deci monahul dând aceste voturi și păzindu-le cu stictețe, trebuie să se înfrâneze în mod radical de la fiecare patimă în parte, și anume de la șapte din ele, iubirea de arginți, desfrânarea, mânia, întristarea, lenea, slava de șartă, mândria și chiar și de la ceea ce le poate prilejui. În privința mâncărurilor însă nu i se cere o renunțare radicală, nici măcar o împuținare exagerată, ci numai o cumpătare. Monahul trebuie să fugă numai de îmbuibare, de ceea ce este peste măsură, ba chiar de săturare, sculându-se de la masă puțin mai înainte de a se fi săturat. Dar în privința cantităților și a felurilor de mâncare, nu se dă o regulă uniformă, căci cei mai slabi trebuie să se hrănească mai bine, iar cei mai plini de vitalitate, mai puțin. Principiul e ca mâncarea să susțină trupul ca altă de lucru duhovnicesc, deci să nu devină o piedică nici prin slăbiciune, nici prin prea mult must în el. În general, toți părinții recomandă monahilor mâncarea de post și, din când în când, ajunări sau rețineri totale de la mâncăruri. Mâncărurile de post au și ele rostul de a slăbi puterea nereținută a poftei, de a face din om un rob și ia putința de a vedea și altceva în cele ce se mănâncă decât materia de consumat. Prin slăbirea poftei, mâncarea devine un act în care e prezentă și reflexia și gândul la Dumnezeu. Rațiunea nu mai e slujitoare la dispoziția poftei, ci redobândește rolul de conducătoare. În jurul actului mâncării se coboară o lumină duhovnicească. Nu mai e un act irațional, închis în întuneric. Dar postul mai înseamnă și un act de preamărire a lui Dumnezeu, pentru că este un act de înfrânare a propriului egoism, crescut prin poftele spirituale și trupești, în așa măsură încât nu mai încape nimeni de noi, nici chiar Dumnezeu, dându-ne iluzia și trăind astfel de parcă numai persoana noastră ar exista și parcă pentru ea ar fi toate. Omul suferă de o creștere monstruoasă a euului, căci extinderea lui egoistă nu e o adevărată creștere, ci o umflare bolnă care vrea să se întindă peste toți și peste toate. Ea e manifestarea tuturor relelor spirituale sălăștuite în euul nostru. Postul e antidotul împotriva acestei extensiuni patologice a poftelor și a egoismului. El e adunarea smerită a euului în sine, dar prin transparența sa vede pe Dumnezeu și se umple de viață consistentă în Dumnezeu. Aceasta e creșterea duhului din om, din duhul dumnezeesc, numai în Dumnezeu și din Dumnezeu, cel infinit poate crește omul spiritual și în armonie cu toți și cu toate. Dar egoistul, vrând să crească în afara lui Dumnezeu și a relațiilor iubitoare cu semenii, crește numai în aparență și pentru scurtă vreme. Postul cu trupul este el însuși un act de creștere spirituală, este o încordare a voinței și o reașezare a domniei spiritului asupra trupului. În concepția creștină, sufletul și trupul nu-și trăiesc viața izolat, ci în stare normală sufletul trebuie să spiritualizeze trupul și trupul să fie mediul de lucrare al spiritului. Sfinții părinți scot în relief, ca efect al postului, pe lângă slăbirea celorlalte pofte ale trupului, închip chip deosebit, păstrarea neprihănirii. Mai ales tinerilor le este necesar postul. Trupul tânăr, spune Marcu Ascetul, îngrășat cu felurite mâncări și băuturi de vin, e ca un porc gata de junghiere. Sufletul lui e junghiat de fapt de aprinderea plăcerilor trupești, iar mintea e robită de fierberea poftelor rele, neputând să se împotrivească plăcerilor trupului, căci îngrămădirea sângelui pricinuiește împrăștierea duhului. Mai ales băutura de vin, nici să nu o miroase tinerețea, ca nu cumva prin focul îndoit născut din lucrarea patimii din lăuntru și din băutura din vin, să-i se înfierbânte peste măsură dorul de plăcere al trupului și să alunge de la sine plăcerea duhovnicească a durerii născută din străpungerile inimii și să aducă în aceasta întunecare și împietrire. Ba de dragul plăcerii duhovnicești, tinerețea nici să se sature de apă, să nu se gândească, căci puținătatea apei ajută foarte mult la sporirea în neprihănire.